ישעיה, פרק ממדלת. ועתה שמע יעקב עבדי, וישראל בחרתי בו. כה אמר אדוני עושך, ויוצרך מבטן יעזרקה. אל תירא עבדי יעקב, וישורון בחרתי בו, כי אצק מים על צמא, ונוזלים על יבשה. אצוק רוחי על זרעך, וברכתי על צאצאיך. וצמחו בבין חציר, כערבים על יבלי מים. זה יאמר לאדוני אני, וזה יקרא בשם יעקב, וזה יכתוב ידו לאדוני, ובשם ישראל יכנה. כה <קו> אמר אדוני, מלך ישראל וגועלו, אדוני צבאות, אני ראשון ואני אחרון, ומבלעדיי אין אלוהים. ומי חמוני יקרא ויגידיה ויערכיה לי מסומי עם עולם, ואותיות ואשר תבונה יגידו למו. אל תפחדו ואל תראו, הלא מאז השמעתיך והגדתי ואתם עדיי. היש אלוה מבלעדיי ואין צור בל ידעתי. יוצרי פסל כולם תוהו, וחמודיהם בל יועילו, ועדיהם המה, בל יראו ובל ידעו, למען יבושו. מי יצר אל ופסל נסך לבלתי הועיל? הן כל חבריו יבושו, וחרשים המה מאדם, יתקבצו כולם, יעמודו, יפחדו, יבושו יחד. חרש ברזל מעצד. ופעל בפחם ובמקבות יצרהו, ויפעלהו בזרוע כוחו, גם רעב ואין כוח, לא שת המים ויעף. חרש עצים, נעת קו, יתערהו בסרד. יעשהו במקצועות, ובמחוגה יתערהו. ויעשהו כתבנית איש, כתפארת אדם, לשבת בית. לכרות לו ארזים. ויקח תרזה ואלון, ויאמץ לו בעצי יער, נטע אורן, וגשם יגדל. והיה לאדם לבאר, ויקח מהם ויחם, אף יסיק ועפה לחם, אף יפעל אל וישטחו, עשהו פסל, ויסגוד לעמו. חציו שרף במואש, על חציו בשר יאכל, יצלה צלי ויסבע. אף יחום ויאמר, האח, חמותי, ראיתי אור. ושאריתו, לאל עשה, לפסלו, יסגוד לו, וישתחו, ויתפלל אליו, ויאמר, הצילני, כי אלי אתה. <עת> לא ידעו ולא יבינו, כי תח מראות עיניהם, מהשכיל ליבותם. ולא ישיב אל ליבו, ולא דעת ולא תבונה למור? חציו שרפתי ומוא אש, ואף על גחלב לחם, אצלי בשר ואוכל. ויתרו, לתועבה אעשה, לבול עץ אסגוד? רועה אפר, לב הוטל היטהו, ולא יציל את נפשו, ולא יאמר. הלא שקר בימיני? זכור אל ליעקב, וישראל, כי עבדי אתה. יצרתיך, עבד לי אתה, ישראל לא תנשני. מחיתיך עב פשעיך, וכענן חטותיך, שובה אלי, כי געלתיך. רונו שמים, כי עשה אדוני, הרי ותחתיות ארץ, פיצחו הרים רינה, יער וכל עץ בו, כי געל אדוני יעקב, ובישראל יתפאר. כה אמר אדוני, גואלך ויוצרך מבטן. אנוכי אדוני עושה כל, נוטה שמיים לבדי, רוקה הארץ מאיתי, מפר אותות בדים וקוסמים יהולל, משיב חכמים אחור ודעתם יסכל. מקים דבר עבדו ועצת מלאכיו ישלים, האומר לירושלים תושב, ולהרי יהודה תיבננה. וחורבותיה אקומם. האומר לצולה חורבי ונערותייך אוביש. האומר לחורש רואי וכל חפצי ישלים ולאמור לירושלים תיבנה והיכל תיווסד.